Eh, eh. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, a comunidade os acompanha no plenário pela rádio Itaquaquecetuba e pela internet. Hoje eu teria aqui mais uma mensagem daquelas que passei na semana passada de esperança aí para nossa cidade, né, de comunhão de de pensamentos. Mas deixo aqui inicialmente, conforme foi a pauta, as minhas considerações à Associação de Bairro do Quilômetro 4, como falei para os senhores, Ah, uh, lá quando o deputado Dalcísio Oliveira lançou essa ideia, correto? Apresentou a proposta, acho que teve distorções conforme foi feito isso ou aquilo, enfim. Ah, uh, prontamente eu me manifestei nas redes sociais, dizendo que a minha posição independente de conversar com as senhoras e com os senhores era contrária a essa posição por n pontos, inclusive os pontos que vocês relatarão aqui. Com certeza, eu acho que a ao bastante nada que vocês deixaram aqui, nós podemos fazer uma moção da casa de encaminhamento ao governo do estado que venha abonar isso. certo e dar essa cópia para vocês terem junto aos senhores, para que vocês possam tomar as tratativas legais e adequadas ah uh, conforme os interesses de vocês. De outro lado, também ah uh, não posso deixar de falar que diz, o sol brilhou de manhã, mas parece que a tempestade veio atrás. Correto? Se o hospital não fechou, as senhoras e os senhores deveriam estar no hospital trabalhando. Se o hospital não está com as portas fechadas, eu vou sair daqui depois da sessão, vou lá na frente do hospital e vou ver quem está lá. É minha obrigação. De outro lado, não podemos de forma alguma, de forma alguma, desrespeitar aquilo que o juiz diz. Está lá dito, na sentença do juiz, que é para fazer as rescisões de todos os funcionários. Mas, se o hospital não está com as portas fechadas, eu vou sair daqui depois da sessão, Foi o juiz que falou. Dei a gente dizer que o hospital não está fechado. E eu não estou dando a responsabilidade para ninguém. Não me interessa saber a responsabilidade, sabe por quê? Porque faz oito anos que eu estou nessa casa. Podem procurar nas minhas redes sociais, oito anos. Já fui com o prefeito Tito quantas vezes a Porto Alegre. Correto? E ninguém resolve nada. É só empurrar para amanhã com a barriga. Vamos ver o que vai acontecer depois. Vamos deixar chegar perto da eleição, que a gente vai deixar tudo bonitinho, arrumadinho, botar os nossos, trabalhar dentro do hospital e ganhar a eleição de novo, para mais quatro anos ficar enganando a população. É isso. Se eu estiver mentindo, nós não estávamos na situação que nós estamos passando hoje, não é demagogia para ninguém. Quem me acompanha e sabe do meu trabalho, eu não preciso disso aqui. Muito menos nos prezar qualquer colega vereador meu. Eu não vou fazer isso, não vou diminuir ninguém. Mas a responsabilidade já tem que ter, ser assumida. Quem tem o poder da caneta tem que bater no peito e dizer: "Por que é prefeito?" Não é dizer que é prefeito só porque dá tapinha nas costas e beijinho no coração das pessoas. Isso é bom e não tiramos o mérito dele. Mas ele tava lá hoje de manhã no hospital? Ele tava lá abraçando Eu não demiti ninguém do hospital e não quero que demita e não faça nenhuma rescisão. Eu quero que vocês todos voltem a trabalhar para lá. Porque pode eu infartar agora aqui, quem é que vai me socorrer? Tomara que está, ainda bem que está vocês aqui. Sabe por que, que vocês estão aqui? Porque a política de Itacoara está na UTI. Porque quem governa em Itacoara está na UTI. Por isso que vocês estão aqui. Eles estão no desfribilizador. Eles estão morrendo. Eles estão morrendo. Aliás, já morreram. A nossa saúde tá desse jeito. Ah, vamos dizer que o posto tá ruim não. Falei aqui na semana passada. A gente tem que elogiar os postos de saúde do nosso município, a atenção básica. O posto 24 horas tá aberto, sabe por quê? Porque esses vereadores e esses vereadores devolvem anualmente mais de 1 milhão de reais para a saúde do município. Em 8 anos é no mínimo 8 milhões de reais que foi para lá. Para onde que foi? Cadê esse dinheiro? Por que vocês estão assim? Porque tem um contratinho de 300 mil só para o hospital. Lógico que nós temos que considerar a falta e a inoperância do Silvio Scopel que estava ali. A gente não pode tirar a responsabilidade deles. Então são vários responsáveis. E eu sou responsável por isso. Mas estou fazendo a minha parte há oito anos aqui. As senhoras e os senhores, eu peço a paciência devida, o respeito devido a todos... Essa câmera certamente vai dar, eu me informei aqui com a mesa, o presidente Dil estava aqui. Eu acho que tem uma agenda agora, acho que é para quinta-feira, é isso, presidente. Quinta-feira às 11 horas, aí nós vamos poder coletar as informações de vocês, correto? E assim dá o um encaminhamento devido. Peço desculpas a qualquer situação e fico à disposição da comunidade. Muito obrigado.